Hirugarren unitatea B. errepideetako istriuak bi Baina beste faktore batzuk ere badaude, ezta? Bai, beste faktore batzuk ere badaude. Adibidez, neguan, istripu asko, euriagatik, elurragatik, lainoagatik, izotzagatik gertatzen dira. Seinal tappen desegokiagatik eta inguruko animaliengatik ere gertatzen dira isripuak noizea behin egia esan, arrazoi asko egon daitezke eta horregatik errepidean beti behar da. Eskerrik asko Ramon, beste batean hitziegaingo dugu luzeago. Ez horregatik eta urren arte. Eta zuei entzulehoi gomendio bat, gidatu harretaz eta astelen arte.